Bai, scrive el compañiaren aurtengo lehenentsegua izantzen larun batean eta HBNean berdintasun saria banatu zuten. Aurten emakume bertsolaria komendu naian sariaren xedean gizon eta emakumen arteko berdintasunaren alde lan egin eta egiten duten pertsona eta kolektiboak sarritzea delarik ia Iruñako herriak jaso bestetan gertabutako sexuerasoie emandako erantzun tinkoagatik eta lehen edizioan Tolosako Uuda berridantza taldea sarrittu zuten. Aurtengoan aldiz emakume bertsolariak izan dira esan bezala kolektibo gisa ommenutakoak saria jasotzera urrilldutakoen artean lehen ekitaldian sari hontaako epamakikide ere izanko mail en Lujanbio, topatu genuen. Haren ustetan, saria simboliko izanik ere, balio handia du. Ba, bueno, aitu erpen, ba, politia da, eta kutxuna, esango nuke, azkenean gainean ikuste uste sariak oso biztan, agerian jartzen dula, biegoera oso antzekoak izan zitezkenak, hmm. ze desberdin dauden gaur egun, ez da? Ze garapen desberdin izan duten, eta jakina da, emak berzotan egia zen, emakumek babetidanik egin dutela, baina arazo izan dela plazara ertetea, ez da? Ba, bueno, pixka bate, ere hori representadezake, nola baitez, oso bisualki gainea. Egia da, ba, bueno, eso ba, munduan luertu degula ba, bueno, gure kontzientziari lanari esker, eta baita gure inguruko jakinak gizonezkoen jaerari eta lanari esker, oien dik ezagutena egina, baina, mm. Ba, izugarrizko ebilbide egin dugu, ba, azken hori eta urte hauetan. Eta, bueno, ba, mingarria da ez, alardearen kasua, eta beste egin bat, baina alardea ikustea, ba, bueno, aurrera, baina hain kostat egiten duela, ez da? Eta, bueno, ustez pertinentea dela elkarri sari hau edo aipamen hau egitea alardeak, eta jaizkiel kompainiako besan, da, berazolari emakumeak, edo berazolaritzak oroa. injustizioi... Oso oso agerian jatzen dula ta nikuste gutzat ogore badala eta eraberian hemen gaudela Hori itzultzeko saria ematen digun Jaizkibel konpainiriz. Saria Jaizkibel konpainiak manatzen badu ere epaimai batek hartzen du hautua aurten ere garbine bihurun epailea nie be saltza txinguudi Sazskibaroelkarteko preta ohia Paul Rios bakearen eta giza eskubiden aldeko a eta Xavier Lapiz gazetariak osatu dute baita hirun eta hondribikoalarrde pareekeak urtero. babesten bituen mailen hindi arte. EH bilduko Euskon legi Biltzarreko bozera maleak ere. E, Sari banak eta uset garrantzesuaa da. Eza, e, ba besteak beste agerien usten duelako ze hostela na egin da izan dan honetan emakume eta gizonen arteko berdintasunagatik eta batzuk nola apurtu nahi zen duten hostelan hori. Eta, bueno, ba, ia irunean, e, izan ziren kasu bortxasko eta izugarrien aurrean egin zan lana saritu zen, aurten emakume bertxolarien lana. Hau da, emakumeek berdintasunaren bidean egiten den lan hori azpin barratu izaten da eta uste oso garrantzitsua dela hemen egotea. Beraz, horregatik gaude gaur hemen eta egon gokera datorren ostiralean e, alarde egiten denean, ba, imen jaizkibel konpainiak egiten duen alarde horretan gizon eta emakume asko sekulako borroka egin dutelako urtetan zehar eta borroka hori ba oraindik oso beharrezkoa delako e, ulerkaitza denarren behar beharrezkoa delako ez da eta ordun horregatik egongo gera eta ez dago etxiko beste urtes borroka baten Ara, Jaizkibel konpainiak kogei urte betetzen bitua urtean eta urtetik urtera, jende gazte gehiago sartzen delarik, lehen goborrokari jarraitzeko odol berritu bitu konpainiak bere aginteak. Bost urtez, kapitain izan duen izaskun larruskainak lekukoa pasadio orain, Oiana Etxebarrietari. Izaskun larruskain. Pozik nago, pasadio gu gargua Oianari, emakume sora E, Suertea undile izan da guretzako olako kapitain bat bilatzea. ikusten guzten da urtero zaten deguna, kaupania gaztez beteta, jaigiroan, ongi pasatzeko asmoarekin, hogei urte betetzen ditugu eta esan behar da urtean gaztetxoak prestatu dituztela gauzak, horrik dituzun kartelak, pegatina bat jartzeko txibilituan, eta inbat gauza ordun oso oso posi gaude. Uhum. Urtetik urtera, odol berritzen, berrindartzen, hala e, eta guztietz ere gazteek ere gogoan hartu beharra dutela, Aztapeneko urteetan eman dakoa, bizi etzutena aurrera egiteko beti atzera begiratu behar, ez? Bai, ezin dugu hauztu e, sorionez orain gaur egun ba, gazteak aldut erabaki e, gure neskak, herriko neskak esain edut, espaloia nahi duten egon edo parte hartu nahi duten benetan eta dela gure konpainia. Ogin dela ogeita bost urte, ogeita iru, ogeita bi, hau mazazpi, ez zen olak emakume ausarta batzuk, hasi ziren lanian, e, burruka bat izan zen, lehenengo momentutan ez genuen espero gertatuko zen gertatu zela, Opinion esan behar da, arro gaudela egin dugun urratsagatik gatik, nabaria dela ere bide egoki hartu dugula, gehiago gaudela, eta ia askar lortzen degun behingo goz izertzea denak, aztea honetan zitze egiten, eta herriadakan arazua konpontzeko bidea martzak jartzen dugun. Eta ez da bai ez, beharko luke, gaurkoan ba, bertsolarien mundua ekin da tradizioa nolakoa izan du den, Urte gutxiren buruan, e, maia delu jamio kaipatzen ere, plazan e, eman da aldaketa ez da, ez da, ez da baiderek eman. Baina baria darlo guztitan, eh? bertxotan, arraunian ere, dela beste kirol bat betidanik gizonenko mundu, eta ikusi behar da gaur egun bai emakumea bai gizonak berdin-berdin jokatzen dutela, e, jarraitzaile berdinak bekatela, beste herrietan ere, jaietan emakumea partzen dutela. E, hemen hau gertatu da, ba, gaixkin direlako gauzak, ez bakarrikan jaizkibelekin ditulako gaixkin, nabarmena da udalak, Bere errua beria da. Hau esku momento batean esku batzutan utzizun herrikondarea ta hori ezin da onartu es ez hemen ezinun, eta askerostikan ez dute ezarregin au konpontzeko. Ordun lehenbai leheni ziren udalatikan an herrian dagoen arasoa da konponbide bat bilatzen. 21garren mendean gaude. Kanpitan bezala ez, soldadu gisa jarraituko du izaskun larruzkainak desfilatzen. Oiana etxe barrieta, aldiz kalzetaria mugimendu feministako kide Eta eusko legibiltzarkidea ere, kapitain berria da, eta horrela bizi zuen Larun batean, zuzenbutako bere lehen entxegua kapitain gisa. Ba, egia esan oso perspektiba berezia da, hor zaude zabaltzen, herria ikusten duzu, ez? Zure aurrean bakartasun puntu bat, nolabait bakarrik zua aurrean, baina egia da oso konpainia politauka gulatzetik, eta oso pozik, oso oso pozik. Gaurko ekitaldia, bueno, irugarren berintasun sariaren banaketa, baina hogei urte betetzen ditu Jaizkibel konpainiak. Aipatu dut ekitaldian bada inflexio puntu bat edo beharko luke izan. Orain arte egin den lan guztia, ba datu zen belaunaldiek ere gogoan ukandetzaten, pizkat, beno, ba, kapitain aldaketarekin ere, belaunaldi aldaketa, e, bide hortatik ere badoa, ez? Piskat. Bai, ba gutariko asko duela hogei urte, ba, oso txikiaginan, eh oraingoko antinerak ere bai hogei urte bete ditu, e, bandera berriak ere bai. Orduan nolabait erakutsi nahi genuen aldaketa Hubekin guztiekin, ba, generazio berriak ere hasi zen bide horriek iten diogula, baina ja, bueno, aldak eta batzuk ematen nahi dela, gozatzeko momentu ere iritsi dela eta ba, festaz gozatzeko ez hori dagur elguru nagusi. Hain beste urtez borroka baten uko uste dugu azkenan gaur egunean ez dagoela cuadrillarik ondarriben ez dauka inguruan inor e, ba jaizkileen ateratzen ez denik edo edo ez ikusten duenik eta uste dugu horrek aldak eta ekarle zakela mintzat gasten artean ikusten dugu agurtzera etortzen direla bakoitza ba, beste konpanya batzuk ere ikustera dodala baina bait jaizkibel ikustera eta horrek ba, espero ezagun bide horrek ez e, ba handiagoak ematen laguntzea eta azkenean ba, behar dugun jai Parikide hori elkarrekin gosatzzeko momentua nitea.en Horiaskor galdean Azteleen eta aste artehuntan enxegatoko bute berriz ere ondribiko karriketan eta alardea ostiralean ospatuko du ondribiko herriak. eta jaizkibelan bean izanen da hogi garren urtez. Astapenean hogeita hiru emakumea ausart zirennak, Boste hundi gora partaide biltzen baititu huiak. egingo dute bidea, horxelatu